Шокова терапія. Звернення Гаврила з хутора Мозамбік до Степана Руданського. Пане Степане, без вагання кажу пане, бо ви таки пан. Ви лицар з ніжним і добрим серцем, зі співучою ліричною душею, з доброю і світлою усмішкою. Лицар літератури, лицар медицини, лицар духу. Даруйте, що підкреслює слово «пан», бо в нас на хуторі Мозамбік в основному звертаються «слиш». Свинарка Остраущенко каже, ми рождені Іллічом, і слово «пан» нас уніжає. На що дід Тимоха зауважив, ти конкретизуй, яким Іллічом, бо наш український Ілліч – людина морально стійка, і ще байструків по селах немає». Загалом ситуація у нас цікава. Товариші давно стали панами, але як чорт ладану бояться слова «пан», щоб не накликати на себе гнів пролетаріату. Навіть газету видають товариш для маскування, і партію чи то спілку створили панську, а назвали селянською. Найголоватіша партія у світі, що член – то голова – що кандидат – то головний спеціаліст. Ну, є там кілька безголових. Вчорашні міністри, секретарі, ЦК, начальники, замначальники. Господи, як вони побиваються за село? Підняти село, підтягувати до міста. І піднімають, хто скільки донесе і підтягують хто чим дотягне і для себе і для того парня який керує і для того парня який торгує а бабу груню лякають пришеств'ям капіталізму і та тремтить як осика це ж прийдуть, заберуть найцінніше, що нажила за роки народної влади. Тіло грійку, керогаз, калоші і робероїди з хати можуть здерти. І полови для кабанчика не випишуть. Отак От усе розраховано на полову у голові. Біда у нас на хуторі, пане Степане. На небо йде більше людей, ніж появляється на світ». Голова колгоспу, по вуличному рабовласник зараз зібрав населення, навів приклад, як треба працювати. Ось в Аргентіні якась Альбертіна народила вже 56-ту дитину. Жінки загули, так це ж в Аргентіні, а в нас на хуторі Мозамбік однієї не можна. Не те, що прогодувати, сотворити його нема кому. Не чоловіки, а шланги від самогонного апарата і до туалету. Хтось підказав, що треба запросити гуцулів. Вони майстри добрі, з екологічно чистої зони. Бо якщо з Донбасу, то може трапитися, що народиться з двойним гражданством чи двоязикою. А в нас, як писав пан Вітизович, ідіоти є, нема Достоєвських. Бо в нас, як буває, що і народжується немовля, то йому не голівку підправляють, а кулачок. заглядаючи, воно не затиснуло у ручиці долара. Шокова терапія. Ти ще не встиг опустити штани і показати, що болить, як тебе шокують. Що даєш? Він черяка не бачить. Він дивиться на мої кишені, як на клондайк. «Що даєш? Те, що даєш, уже як пошесть, і на землі, і під землею, і в повітрі, і в космосі. Не бачимо один в одному людину, бачимо лише, що даєш?» «Пане Степане, як нам зараз на хуторі Мозамбік бракує вас, і як письменника, і як громадянина, і як лікаря, і як людини?»